zile mai ai până la nuntă. 5 cât? 50 de zile până la nuntă. David le numără. Are acasă pe prete și a făcut un, un calendar. Și cu o cretă trage fiecare zi. Și când termine la nuntă, vopsește din auzitul. Isaia, capitolul 6, versetul 8, spune așa. Am auzit glasul Domnului întrebând pe cine stă trimit și cine va merge pentru noi? Noi cu nemare vorbește Dumnezeu, trăinea. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Ei a zis atunci, du-te și spune poporul acesteia. Dați ce spune Isaia, iată-mă, trimite-mă. În această Prima zi de vacanță, prima seara de tinere când iei vacanța și începe campionatul mondial, aș vrea să vorbesc despre subiectul. L am intitulat Folosit de Dumnezeu. Folosit de Dumnezeu. Dacă iei notițe, bine faci, că probabil că până vinerea viitoare o să uiți despre ce am vorbit. Folosit de Dumnezeu este titlul și vom începe călătoria în cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm. Tatăl vă mulțumesc pentru seara asta, să-ți mulțumim, Doamne, că suntem aici și să mulțumim și pentru echipa lui Kevin și Sean care au venit, Doamne, și împreună am vrea, Doamne, să auzim astăzi ceea ce Tu vrei să ne vorbești fiecăruia, ceea ce Tu vrei să ne comunii și te rog, Doamne, ca Tu să lași prezența Ta, Doamne, să inunde ființele noastre, mă rog ca Tu să ne vorbești fie fiecăruia. Știu nechiar că suntem în vacanță, moroc mă amintea noastră să fie alertă și să fim atenți la ce vrei tu să ne comunici în numele lui Isus Hristos, să cer. Și, ọnem, moroc mă ca limba mea să fie ca pana unui scriitor iscusit în mâna ta. De aceea te rog ca cuvântul tău în timp ce ai rostit, Doamne, să aducă rod în viețile noastre. Să-l primim cu bucurie și să-l aplicăm în viața noastră în numele lui Isus Hristos. Doamne, îți dau ție controlul fă și vorbește tu ce vrei tu tinerilor. În numele lui Isus Hristos. Amen. Foarte mult tineri, după ce se întorc la Dumnezeu, încep să citească și își, își, își, își dornici să audă și să vadă ce Dumnezeu face prin oamenii mari al lui Dumnezeu pe care el îi are. Și sunt foarte mulți care citesc și aud despre acești oameni mari. Mi-aduc aminte, nu mult au venit clau și cătă la mine și au, au început să audă despre un om al lui Dumnezeu, Benny folosit de Dumnezeu în vindecări și în ungere și l-au văzut la televizor sau mă că la televizor l-au văzut și au văzut cu uh, ungerea cu care el lucrează și cum Dumnezeu se folosește de el și uh, mă aduc aminte că ziceau ei doi mă, vrea și noi să fim folosiți așa la așa o putere Reinhard Bonnke A milioane de oameni în Africa și strângea și Dumnezeu vindecă prin el. Și mulți se întorc la Dumnezeu. Africa e câmpul lui de misiune. Unii dintre voi aș citit cartelui Evanghelizare prin foc. Folosit de Dumnezeu într-un mod incredibil. Să strângi un, peste un milion de oameni la un loc. O mare de oameni. E incredibil. Sunt mulți oameni al lui Dumnezeu care sunt folosiți în... Uh, Un mod miraculos și Dumnezeu se folosește de ei, la o scară mare și mulți se întreabă, cum pot și eu fi folosit de Dumnezeu. Auzim de o tânără din China la 16 ani, la 16 ani, prin ea s-au întors 100.000 de oameni, chinezi, la 16 ani, 100.000 s-au întors la Dumnezeu. La 16 ani, în China, Și poate ceva în tine spune, și eu aș vrea să fiu folosit de Dumnezeu. Cum ar fi să fii folosit de Dumnezeu să aduci toată clasa ta de anul viitor, să aduci la Dumnezeu, adică să fie toți, la, să fie un, câțiva, să fie în grupă la Alina, la Florin, la David, la Ionuț, peste tot, dar tot, toată clasa ta. Ce ai să nu visăm toată clasa, ai să visăm toată școala. Cum ar fi? Dumnezeu să te folosească. Cum ar fi să fii folosit de Dumnezeu în mod miraculos în vindecări? Să fii folosit de Dumnezeu în mod miraculos în, în a face minuni? Cum ar fi? Mulți tineri când vorbesc cu ei își doresc asta. Și toată lumea ar vrea să fie folosit de Dumnezeu. Adică ai vrea ca Dumnezeu să facă ceva. Și lucrul interesant este că auzim cum Dumnezeu face prin oameni obișnuiți, face lucruri neobișnuite. Și majoritatea dintre noi suntem oameni obișnuiți. Puțini, cred că sunt fii de prinți sau fii de președinți între noi. Poate sunt, eu nu sunt încă uh, conștient. Și eu am vrut să fiu unul din ăștia și am încercat să sapăd încă în istoria arborelui meu genealogic și cu cât să fac mai mult, cu atât dădea de mai mult de țărani. <laughs> și țărani, și țărani. Nimic, nimic, nimic să îngeregesc. Să mai mult sărani. Muncitori și țărani. Dar e minunat să știu că Dumnezeu folosește oameni obișnuiți să facă lucru neobișnuită. Și în viața asta ai o singură șansă să fii folosit de Dumnezeu. Că după ce mori, it's over. E game over. După ce mori, e game over. Nu mai este start new game. No, nu mai este. Ai o singură șansă. Îmi plac jocurile electronice. Că aici dacă dai greș. Escape, gata, ne încep înapoi, nu-mi place. Îmi placeam mult când începeam să joc jocuri și ajungeam și uh, făceam gafe, dar știam oricând pot să pun escape și mă duc înapoi. Enter, new game, new player, Ted din nou, pac de drum, hai să jucăm. Dar în viață ai o singură șanță. Silviu, câți ani ai tu acum, Silviu? 19 ani, niciodată nu o să mai ai 19 ani și să fii aici, la seara de tineret, la 19 ani. Nu o mai, astăzi este șansa ta, nu o să mai te -ntorci. la Asta no... e 20 ani în viitor, când se termină școala. Așa că e o singură șansă în viața asta să fii folosit de Dumnezeu. Nu mai, nu mai este reîncarnare, nu? e o singură șansă. Așa că nu o poți pierde, șansa asta. Așa că în seara asta aș vrea să vă spun trei lucruri care trebuie să le faci, Trei condiții care trebuie să le îndeplinești dacă vrei și tu în viața asta pe care tu ai să fii folosit de Dumnezeu. Trei lucruri, trei condiții ca tu să poți să fii folosit de Dumnezeu. O să vi le spun pe rând. Primul lucru, dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu, orice te-a chemat Dumnezeu, oricare ar fi lucrarea aia, primul lucru este trebuie să fii credincios. Așa să fii credincioși. Mulți nu reușesc să fie folosiți de Dumnezeu într-o măsură mai mare. Motivul este pentru că nu sunt credincioși în lucrurile pe care au fost încredințat. Nu ești credincioși. Dumnezeu întotdeauna testează oamenii oamenii lui exact așa și oamenii ori învăța de la Dumnezeu. Dacă, de exemplu, Eu m-aș angajat într-o fabrică în uh, ce fabrică de... fabriccă de pantofi. Sți că eu m angajez la fabrică de pantofi n-am fost nicio... n-am intrat niciodată într-o... habar n cum e acolo îmi spuneau cei care lucrau, dar nu știu exact care e procesul tehnologic nu știu exact, mă gândesc că undeva se fac talpa și se prinde împreună, undeva se coase, îmi dau seama așa, dacă mă gândesc că am care-i cineva le-i coase, cineva le lipește dar nu știu așa că un lucru, dacă vreau să cresc în firma respectivă va trebui, probabil mă va pune șeful de jos să duc tălpile Duc tălpile din punctul A în punctul B. Dacă nu-s credincios în afac de să duc atâta tălpil, noi o de altă sarcină. Nu poți face nici asta bine. Trebuie să chem un ajutor. Duc tălpile din punctul A în punctul B. Tu le duci în punctul C. Nu ți-am spus să le duci. În punctul B. Așa că ce se întâmplă, vă spun ce se întâmplă, de multe ori noi primim anumite în lucrare și în, în ceea ce Dumnezeu ană pentru noi îl lasă te implici într-o lucrare și îți dă liderul respectiv o sarcină destul de simplă, știi? De exemplu, ești la ordine și primire și liderul spunea, să arunzăm scaunile așa într-un fel de semicerc. Tu uiți complet, deci ai primit, tu îl pui drept. Liderul nu. A zis că le facem, hai să le facem în semicerc. Aaaa, am uitat asta. Și în continuu faci greșel de genul acesta sau, de exemplu, în loc să vii, Uh, Eși la pâine și sare, să zicem, ești programat la pâine și sare, și tu îți programezi ceva, meci de tenis, în, exact în perioada. Ai uitat că ești la Am uitat! Ua, David, îmi pare așa de rău. Nu poți să-mi trămiți pe Cred că Dan Matei, aceea aproape de biserică, du-te după el, poate merge el. Unul din lucrurile care o să le vedeți este că Dumnezeu caută orice, dacă ești credincios în lucrurile mici. Întotdeauna am urmerit asta în lucrare cu tinerii. Am vrut, am vrut să văd oamenii care le dau anumite lucruri și numai, nu trebuie să sunt tot timpul. Bă, ai fost? Ai sunat? Ei se ocupă, mă după timp. Îmi place, de exemplu, Anca Iuhas. Am dat, și până cu echipa de la call center, am dat să sune oamenii care ne vizitează, să-i întrebe cum se simt. Îmi place că își fac treburile. Bine aici, le văd, tot sună. Îmi place că ei au luat sarcina aceasta și o duc în continuare. Nu trebuie neapărat eu să-i întreb. Dumnezeu caută oameni credincioși. Îmi place de Benny Hinn pentru că mi-aduc aminte m-a spus cineva care era să zic omul lui cum ar fi Spotman. Cine e acum Spotman-ul? Dennis-ul spotman, spotman, Dennis spotman meu. Bun. El tot mă urmărește ca să voi să mă vedeți bine să nu vedeți umbre ochii mei în umbră așa că eu tot mă urmărește cu ăsta girofarul. Dar O persoană care a fost spot, spotlight man al lui Benny Hinn în biserica unde a început el în Canada, ne-a spus despre începuturile lui. Ne spunea cum păstorul i-a dat să se ocupe de bătrânii din biserică, pensionari, toți pensionarii și bătrânii care n-aveau ce face, n-aveau slujbă, trebuia să umple timpul. Benny Hinn se ocupa de ei și se ruga împreună cu ei. Și spunea că așa de bine s se ocupat de pensionarii și bătrânii ăștia Că nu numai bătrânii au vrut să vină la întâlnirea care avea în demisorul bisericii. Au vrut să vină și mai mulți, că Dumnezeu făcea minuni. Și lucruri care el... Și modul, motivul pentru care Dumnezeu l-a ridicat a fost pentru că a fost credincios. A primit pensionari, s-a ocupat de pensionari, S-a ocupat bine de pensionari. Și Dumnezeu le-a dat mai mult. Niciodată Dumnezeu nu o să dea mai mult până nu te ocupi de ce ți o dat. Bine! Asta e unde mulți oameni cad la testul acesta, credincioșii, nu mulți sunt credincioși, pentru că îi se pare că o primi ceva. Dacă Ben Hinn ar fi spus, mai da dat pensionare, imediat mor, ce să fac eu cu ei? Dacă ei, el ar fi avut atitudinea asta, asta sigur n-ar fi fost unde îi acum și modul în care Dumnezeu se folosește de el. Dar s-a ocupat de oamenii ăștia. Mine, no, o femeie cu rost... Ăsta, abia umblau, 90 de ani. Bine, rogă-te pentru mine. Și bătrânii sunt e destul de dificile, trebuie să vă spun. Uită! Uită, te rogi pentru ei. Nu te, rugat. Noar, -te. a rugat. Dar m-a rugat înainte. Când te-ai rugat, nu te-ai rugat. Uită, ce care aveți uh, bunici și au, au boli asta, că uită. Te rogi pentru ei, uită. Și, oh, bine, n-au avut cu asta. Răbdarea asta. M-a rugat de trei ori pentru tine. Dar mă rog o dată dacă ai uitat. Credincios. Credincios. Nu dintr-o dată Dumnezeu a pus în biserică păstor de tineret. Prima am fost într-o grupă și eram la, la, la demisolul clădirii la casă de cultură și am, aveam o grupă. Dar m-am ocupat de grupa aia. Am făcut studii, am pregătit studiile. E ca și cum deja mă pregăteam. Am fost credincios în lucrurile acelea mici. Și păstorul a văzut că grupa crește, oamenii vin. Hmm... Și Dumnezeu este cel care ridică pe oameni. De exemplu, vii la noi la tineret, vii la școala de lideri, te implici, îți dăm o grupă, de exemplu, lui Ștefan, îi dăm o grupă de adolescenți. De-astea, mucuși, fiecare cum vin, așa, de pe stradă, prietenii voștri, care nimeni nu vorbește cu ei. adușe mai aici la grupă, la Ștefan. Îi dăm pe ăștia și dacă Ștefan... Nu mă, ce? Dat, nu mă ocup de el. Ne întâlnim așa când putem. Nu se ocupe de el. Își sună. Vă credeți că Dumnezeu să-l ridice pe el la un alt nivel dacă nu se ocupă nici de mucoșul ăia? Pe prietenea voștri, care nu vorbește nimeni cu ei, care e toată zaua cu degetul nas. Dacă el mergește merge, Ștefan, pe spală pămâni, bă, nu mai băgați degetul nas, mă. Se ocupă de ei. Că, mă, fii atent, deodorant. E E foarte important le cumpără deodorant ăștia, i-a duce la tineret, imediat să dau toți cu deodorant, vin, vorbiți și voi cu ei mai bine, imediat să includ. Și el se ocupă de ei, vor veni mai mulți de ăștia mucoși care se vor transforma și grupa lui va crea și Dumnezeu va ridica pentru că el a fost credincios. Măci dintre voi aveți la biserica copiilor, tineri, grupe. Și motivul pentru că Dumnezeu nu v-a ridica și nu v pus mai sus este pentru că nu v-ați ocupat destul de bine de ei sau care v-ați ocupat, Dumnezeu vă ridica mai sus în lucrare. Eu vă testează. Cât de credincioși ești în lucrurile alea mici. Dumnezeu vă, Dumnezeu vă testează pe voi. La fiecare lucrare. Îmi place de Noe, și trebuie să trec repede, Noe a fost un om credincioș. Dumnezeu îi dă o misiune. Zice, auzi Noe, aș vrea să construiești o corabie mare, Să încapă toate animalele lumii. Și noi apucate cu familia, lucrați din greu la corabia asta. Banii pe care îi strâns, vezi atât ce e interesant. Dumnezeu nu, nu i-a dat bani lui Noe să construiască corabia. Ați observat asta în Biblie? Din banii lui proprii o construi corabia. Noe se apucă să construiască o corabie. Știți când nu să construiască corabia asta? O sută de ani. Voi înțelegeți? Noi, noi avem 31, 20, 100 de ani lor nu să construiască corabia. 100 de ani să lucrezi la un proiect. 100 de ani. Erau pe vremea când trăiau oamenii mai mulți. Ani. 100 de ani. Și la sfârșitul proiectului, știți ce spune Dumnezeu despre noi? Fiți atenti ce spune despre noi. E foarte interesant. Genesa 6 cu 22 spune, așa a făcut Noe a făcut tot ce-i se Domnul tot Dumnezeu i-a dat exact cum să facă a făcut exact cum i-a spus când șeful tău îți dă o sarcină zice, auzi aș vrea să mergi mergi la Biharia să cumperi pâine de aia să o vezi în piață, spune ce să faci Tu faci exact cum vrea el Mi se zice, ești un om credincios, asculti de mine. Așa și Dumnezeu. Spune exact ce să faci și tu faci exact, Dumnezeu te va binecuvânta. Iosif, îmi place de Iosif și am putea merge, dar luăm doar Iosif acum. Iosif, de când a fost adolescent, până când a fost numărul 2 în Egipt, a fost găsit tot timpul credincios în lucrul încredințat lui. Nimeni nu putea să zică absolut nimic, nimic despre el. El era credincios. A fost credincios în lucrurile mici. Știți, în casa lui Potifar, în casa lui Potifar, el a fost peste treburile casei lui Potifar, nu? Prima dată. A fost credincios. A ajuns în închisoare, a venit înapoi. Și când a venit înapoi, de el, el a fost credincios în casa lui Potifar. Când a venit înapoi din închisoare, a fost peste tot Egiptul. Prim-ministru. El controlat-o. Era doar faraon înaintea lui credincios. Dumnezeu vrea să vadă dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu că ești credincios. Dacă la... Sunt anumite cerințe ca să cânti în trupă. Știi că se cer anumite lucruri, să repeți, să cer să, să vi la repetiții. Tu ești aici. Nimeni nu pune întrebarea unde-i Maria? Păi ea e... Știi, contează. E Nu trebuie să sunăm să vedem... E la ștrand? Nu trebuie să cântăm astăzi. E la Strauss, că e la Strauss, la Apolo. Ce? Te bronzezi bine. Te, te bronzezi bine. Fii altă, ea trebuie să cânte. Credincioșie. Dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu, fii credincios în lucrurile încredințate ție. Ce ți se dă? Fii credincios. Și ce mi se pare fain? Este că atunci când vom fi la judecată și vom sta față în față cu Iisus, unul din lucrurile care aș ar trebui fiecare să așteptăm să spună Iisus despre noi bine, rob, bun și credincios. Dumnezeu credin îl, îl, îl, îl, îi pasă foarte mult de credincioșia ta. Pasă foarte mult. Cât de credincioși ești tu. Andy, tu ai primit chitară aia. Ai primit chitară aia, ai, ai pus-o acolo în mâna ta și ai fost credincioș. Ai repetat văd pe Adi, eu, aici e birouul meu și începe să cânte deci, uh, pereții la birouul meu tremură când cânte Adi la chitară electrică. Dar am zis mă, nu-i zic nimica, că mă bucur că exersează. Îi zic ceva nu mai vine. Și <fie> atunci ea ni nimica. El de de a, vine aici, punea Hillsong și cânta și el ca și cum era singur mai eu l-auzeam că era acolo. A fost credincios și a, și a, și a înaintat. Asta, asta, întotdeauna și Dumnezeu, și Dumnezeu se poate folosi de-al cât timp el e credincios. Cât timp el e credincios. Bun, al doilea lucru care, ca și condiție, dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu, și asta o să vedeți în toți oamenii mari al lui Dumnezeu, care îți folosiți în continuare și Dumnezeu se folosește de ei. Al doilea lucru interesant care se cere de la noi este să fii învățabil. Și primul e să fii credincios și al e să fii învățabil. Și ce e interesant? În anii adolescenției mele, eu știam totul și părinții mei știau puțin. E specific la adolescenți. Eu știam totul. <gătă -i> știu eu cum merg treburile. Voi nu știți, vă sunteți demodați. Voi ați fost la țară. Tati, cu șareta și cu bunicul. Uh, noi. Altfel merg lucrurile. Și în adolescenție noi știm totul și părinții și adulții puțin. E specific. Știi ce? Asta e mândria din adolescență. E mândria asta. Tati e prost, mami e proastă. Eu știu. Eu sunt Am fost la facultate de științe economice. Pe ferme alătata nici nu era facultate de știință economice. Mândria îl coboană pe om. Smerenia îl ridică. Știți când uh, vorbesc cu tineri, fiind așa tineri să mă întrebe tot fel de probleme, și când uh, Când mi-ntinerei și eu le spun ceva și îi spun, știu, știu, știu. Mă asta. Cum știi, mă? Că nu faci, cum știu? Nu știu, știu, dar știu, știu. Să să vezi pentru că mi se îștiu. Cum mă știu, mă? Că dacă ai știa, ai face, dar nu faci. Nu că știu, știu. Erantă periada aveam pe cineva tot tip aveam uh, erau probleme, veneam Mai irită? Cum știi? Nu știi. Unul de lucruri, vrei să fii folosit de Dumnezeu, este să fii învoțabil. Dacă eu, de exemplu, tu ești la mine în tineret și nu, nu primești niciun sfat de la mine, E am problemă cu atitudinea ta. Eu am, păi, cuvânt, eu o problemă. Pentru că de toți putem învăța. Eu să-l chem pe Adi aici, a spune-te tu ce ai învățat așa în ultimul tău timp de creștin. Adi ar putea învăța pe noi toți. Toți ar trebui să ascultăm. Ne putem învăța. Și mergem pe rând. Mona, Ligia, fiecare ar putea să spună ceva. Vă dau, vă dau un citat interesant al lui Larry King. Nu știu câți dintre voi știți despre Larry King. Larry King este un, este un moderator de talk show foarte bun um uh, asta de la Pro TV. Se numește pasta Maria Esca, nu Maria Esca, Andrea Esca. Andrea Esca îți zice că idolul ei, Larry King, da fi să tens ce spune Larry King, mi s-a purt foarte interesant. Uh, citatul lui. Spune așa: "Deci, îmi amintesc de fiecare dimineață, îmi amintesc în fiecare dimineață că nimic din ce voi spune astăzi nu mă va învăța nimic." Deci Nimic din ce voi spune astăzi nu mă va învăța nimic. Așa că dacă vreau să învăț, trebuie să fac prin a asculta. Asta e primul lucru, de exemplu, dacă vrei să fii învățabil, ascultă. Notați-vă asta. Ascultă. Nu aveți oameni de care ei, nici nu îi pui nicio întrebare, ei deja începe să vorbesc și deja parcă ei spun foarte multe. Nu vi se pare interesant? Păi nu termină, nici nu ți-am pus întrebare. Tu deja vorbești cu mine și îmi spui tot fel. Nu vreau să știu alea. Ascultă dacă vrei să înveți. Fii învățabil. Ascultă și alții, ascultă și părerea altora. Mi s spus că când eram la științe economice, studiam așa întâlniri de afaceri și ăștia, întâlniri ale consiliilor de, organiz, de, de conducere și ăștia top managers. Și îi spunea, zicea, uitați-vă la, uitați la ei. Și eu auzeam așa o o întâlnire de genul acesta. Uitați-vă, cine vorbește mai mult. Și el acolo toți. Aia toți îs manager asistenți. Cine vorbește cel mai puțin? Directorul general. El stătea și asculta. De multe ori au poziția asta. Hmm. Nu-i vedeți în filme? Hmm. Da? Go ahead. Vorbește. Pentru că e învățat un lucru ca să învețe, ascultă. Deci știu un lucru. S-ar putea să vină o idee genială, genială de la unul din asistenți de ăștia niște mai sălbatici, știi? Dar poate le vine o idee genială, dar ei sunt să asculte. Tot timpul sunt pregătiți să asculte. Dacă vrei să fii învățabil, ascultă. Ascultă. E foarte important asta. Mergi undeva, și când asculti, de exemplu, un predicator care nu e așa bun, înveți trei lucruri negative, poate. Dar ascultă. Uite-te, nu fac asta niciodată. Asta, nici vorbă. Dar asculti și ascultând înveți. Proverbe 1 cu 5 spune să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința. Niciodată nu ajunți pe mine, nimeni nu mă învață. Ascultați-mă un lucru. Eu sunt la nivelul la care sunt în teologie și așa mai departe. Dar dacă l-aș aduce aici pe cel mai mare teolog, un om oameni care au venit pe la noi, Kevin Conner studiem la tineri implicați doctrina Chiam, să vină Kevin Conner aici. Eu l-am avut în biserică. Ști cum asculta el tot ce vorbea ceilalți? Pentru că știu un lucru și înțeleptul, dacă ascultă, învață. Așa că niciodată nu poți să devii un guru. Nu ascult de nimeni. Eu vin la biserică și îmi pun căștia, ascult muzică. Mă, mă ridic mai mult decât ce spune ăsta. Dacă vrei să fii învățabil, ascultă. Al lucru, dacă vreți să fii învățabil, este să înveți din experiență. Am un test aici. Nu știu dacă mai am timp să vi-l fac, dar e interesant testul. Hai că vi-l fac. Zece întrebări. Puteți nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În, pe, pe verticală. Și voi răspundeți cu da sau nu La următoarele 10 întrebări Și vedeți dacă sunteți învățabili Pentru că ăsta e un test foarte fain la, la ideea de credincioșie Liderul tău poate știe dacă ești credincios Tu poți să evaluezi cât de credincios ai fost Dar la învățabil îți dau acum un test Vă plac testele, e fain Oricum sunteți în vacanță, e testul ăsta fără notă Nu le strângem la sfârșit Fiți atenți, notați da, da sau nu, de la 1 la 10, asta-i test. Să vedeți cât de învățabil ești. 1. Sunt gata să ascult mai mult decât să vorbesc. Da sau nu? 2. Recunosc când greșesc. Da sau nu? Analizez situația înainte să reacționez. Da sau nu? Altfel, doresc informații mai mult decât răspunsuri. Da sau nu? Îmi place să pun întrebări. Da sau nu? 6. Sunt deschis la sugestii, la sugestii, la sugestii și idei noi. Sunt deschis la sugestii și idei noi. Șapte. Mă simt confortabil când cer sfaturi. Opt. Sunt un student, unul care învață răbdător. Adică ai răbdare în timp ce înveți. Știi că nu știi totul, ai răbdare. Le înveți tu pe rând. Nouă. Îmi place să citesc informații care sunt practice. Și 10? Apreciez criticismul fără să fiu rănit puternic. Apreciez criticism-ul fără să fiu rănit puternic. Acum, dacă ai răspuns, la cel puțin 5 dintre aștia 10, deci din 10 ai răspuns la 5 da, ești mai învățabil decât ești neînvățabil, da? Și cu cât crește numărul de da, ești mai învățabil. Dacă cineva au răspuns la toate da, te felicezi ești învățabil. Mă stai smerit și învață în continuare. Nu ridicam mâna, nu te văd, eu sunt ăla, stai smerit și învață în continuare. John Maxwell, unul dintre voi îl știți, un foarte bun un foarte bun uh, scritor în ceea ce privește conducerea. A spus următorul lucru. Spunea, problema eșecului, nu ar trebui să ne punem întrebarea... Dacă o să eșuăm în viață, dacă o să avem probleme. Pentru că sigur vom eșua, într-o într -o anumită măsură, sigur vom avea probleme. Întrebarea îi spune dacă cază în față sau cază în spate când a eșec. Deci întrebarea e dacă caz în față, atunci cel puțin înaintezi, da? Dar când caz în spate, mergi mai, mergi mai în spate. Fiecare dintre noi la un moment dat am făcut anumite greșeri. Nu suntem aici. Noi suntem aici o biserică de oameni care au făcut greșeri. Nimeni nu se pretinde sfânt. Important e dacă a învățat din greșeala respectivă. Dacă ai căzut în față. Sunt tineri care cad în spate tot timpul. Și nu învață din greșeala lor. Ideea e să cază în față dacă tot caz Și să înveți din greșeala ta. Și el odată și vi le dau acum o paralelă Ce înseamnă să caz pe spate și ce înseamnă să cazi în față. Să caz pe spate înseamnă să dai vina pe alții. Nu? Să caz în față înseamnă să iei tu responsabilitatea. au fost vina mea. Să caz pe spate e să repeți aceleași greșeli. Să cazi în față e să înveți din greșeală. Să caz pe spate... E să te aștepți să nu mai greșești niciodată. Imposibil, nu? Să cazi în față, tu știi că eșecul e parte din progres. Da? Să cazi pe spate, să te aștepți să, să cazi regulat. Asta e să cazi pe spate. Să cazi în față, și e să menții o atitudine pozitivă. Să cazi pe spate. Accepti tradiția, orbește. Să cazi în față, Tu provoci presupuneri depășite. Să cazi pe spate, tu ești limitat din, din trecut, la greșele tale din trecut. Să caz în față, e să, tu poți lua riscuri noi. Să cazi pe spate, e să crezi că ești un eșec. Să crezi în față, să crezi că ceva n-a mers bine. Dar o repari. Să cazi pe spate, e să renunți. Asta e să cazi pe spate. Am avut tineri care și-i întinerete. O dat o îmbară, o căzut pe, căzu pe spate. Dar o renunțat. Și nu mai sunt printre noi. Să cază în față e să perseverezi. Să te ridici, să mergi din nou. Să vezi din greșeala ta. Învățabil. Și ce Dumnezeu nu poate folosi oameni care nu sunt învățabil? Pentru că nu le poate arătă căile lui. Eu știu unde a trecut. Da să spunem omul care ne învățabile. Omul care nu învățabil nvați pe Dumnezeu cum trebuie să facă lucrarea. Mai Dumnezeu, frate, care e chestia? Aici în Oradea sește oameni ăsta căpoși. Așa se spune, unde a trecut. Ăsta face un om care nu învățabil. Știți cum face un om învățabil? Se pune pe genunchi și întreabă, Doamne, cum vrei să facem lucrarea în Oradea? Ăsta e omul învățabil. Că dacă nu ești învățabil, Dumnezeu nu poate să spună cum. Nu poate să spună cum? Mia docamente în odăia mea de rugăciune, totul la început cu timpul petrecut, avem o fișă, păcat că nu e aici. Avem o fișă cu timpul care îl petrec în odăia de rugăciune. Nu l-am văzut în nicio biserică nicăier. În timp ce stăteam în odăia mea de rugăciune, spune: "Miezeu, singurul mod prin care tu vei vedea, dacă tinerii se roagă în biserică, paie se să ducă fișa din odăia de rugăciune." Dumnezeu mi-a spus asta. Nicio biserică unde am fost nimeni nu practică, nu știu dacă practică ceva. În odăia de rugăciune, Dumnezeu mi vorbit. Asta e modul prin care tu vei vedea cine se roagă. Și să fie responsabil ție. Gata, am făcut o dai din o daie de rugăciune, am început. Cine mi-a spus asta? El. nime N-am citit într-o carte. Când ești învățabil, Dumnezeu poate să te învețe. Să serate căile lui. Mulți oameni, de exemplu, vreau să începe o afacere. Nu e, dar în Matei, vreau să începe o afacere. Vreau să crezi porci aici, în Biharia. Înțeles că canea de porc crește, Selgros vrea porci acolo, crește în porci. Că zicem. Și, și Silviu și ăsta se au găsit robii, robii își vinde mașina și cumpără purcelași mici. <laughs> <laughs> și încep business-ul ăsta cu purcelași. Își deschid o fermă, concesionează un teren de la Biharia, trei parteneri. Dar nu îl întreabă, nimeni nu îl întreabă pe Dumnezeu. Ei de capul lor. Asta e să fie neînvățabil. Dacă ei ar fi vrut să, să stea, Doamne, ce vrei să facem? Poate Dumnezeu le spune, mă, creșteți melci, le vindeți la francez și faceți business puternic. Ideea e să fii învățabil, așa pe Dumnezeu să-ți vorbească. Așa să pe Dumnezeu să-ți vorbească. Când ești învățabil... Stai înainte de Dumnezeu. ce aș putea? Și sunt mulți tineri și am auzit. Te am încercat tătatea, am încercat să fac, uite, să mă, să mă duc la școală, să fiu mai bun, să câștig mai bine. Întrebarea mea e, tu ai încercat și aud mulți tineri. Am încercat în puterile lor. O vrut. Tede, am făcut și cursul, am fost și la ăia, am diplome și parcă tot nu înaintează. Știți care e problema? Ele spun. Problema ta e că ne-a auzit de la Dumnezeu ce trebuie să faci. Ce faci tot în puterea ta. Să fii învățabile, să intri, să stai în o dată de, de rugăciune și să zic, Doamne, ce vrei că să fac. Unii dintre voi, fiți atenți, vom începe un internship la aici, la biserică, în vara aceasta. Ce e un internship? Un internship e o ocazie ca tu să vii să lucrezi la biserică. În mod normal, dacă faci, o, dacă faci un internship la o firmă, vrei să mergi la Coca-Cola să faci un internship... Trebuie să plătești bani, nu te primește nimeni acolo în birou, tocmai de pe băncile școlii. Vreau să fii angajat. Ce știi? Nimic. Așa că oamenii așteaptă așa că să ai puțină experiență. printr internship poți să-ți capeți acea experiență într-o organizație, într-o firmă, urmând ca după aia să poți să te angajezi ori în acea firmă, dacă ei văd că nu mai pot fără tine, ori în altă firmă. Așa că un internship vom deschide la biserică, un internship în care patru zile pe săptămână, de luni până joi, patru ore pe zi viești la biserică și lucrezi la biserică. Voluntar. Pe noi nu să ne plătești ca la alte internship. Vi voluntar lucrezi pentru biserică. Două luni de zile. Vi și lucrezi. Iulie, august. Unii dintre voi stați stând în o daie de rugăciune, simțiți că asta vrea Dumnezeu că eu o să o facă. Patru, zi, patru ore pe zi, de luni până joi, să vin să lucrez pentru biserică aici. Să-mi dedic din timpul meu. Asta simt. Dar în timp ce stați în o daie de rugăciune, Dumnezeu vă vorbește asta. E pentru voi. Nu e pentru toți internship. Dar e pentru unii dintre voi. Veți lucra la birou, veți edita cursuri, veți ajuta când e nevoie afară. Orice e nevoie, vii patru ore pe zi și lucrezi ca voluntar la internship. Și la sfârșit primești un certificat. A lucrat ca un, la certificat internship de două luni la centrul tău creștini sale. Tu ești binecuvântat că ai lucrat pentru Dumnezeu? Dar e pentru că Dumnezeu ți-a vorbit. Ți-a spus, e pentru tine asta. Mi-a plăcut oricâte ori înainte ca să se înceapă nu știu ce a face sau să mergi undeva, să știi sigur, Dumnezeu mi-a vorbit să fac asta. Amin? Amin. Și al treilea, și asta închem. Al treilea lucru, dacă primul fost să fi credincios, al doilea e să fi învățabil, am zis să poată se folosească, al treilea e să fi disponibil. Acronimui e CID, Cid. Omul CID, credincios, învățabil, disponibil. Mai să vă spun ceva, te aprosaș stânga. Euh, deja mai ești credincios, ama, credincioasă. Degeaba este învățabilă dacă nu ești disponibilă. Ce rost? Nu? Măgines pentru lucrarea lui Dumnezeu. Așa că ne uităm la fiecare dintre voi, degeaba ești credincios. Degeaba ești învățabil dacă nu ești disponibil. E De ceaba? Nu uitați că ai o singură viață. Nu ai altă șansă. Dacă nu ești acum disponibil, nu ai altă șansă să mai fi disponibil. One chance. Nu există start new game. One chance. That's it. Vine un tânăr la tânăr bogat. Un tânăr bazat. Dacă tânărul ăsta ar fi venit la biserică, ar fi venit într-un Porsche Cayenne. Când ar fi ajuns aici, parcă ar fi aterizat avionul. Vrf! Este aici un Porsche Cayenne În, în, în, în cartier Incredibil Magnum Alb, frumos No John Save Și fiți atenți Vine a ar veni a Cam așa ar fi venit în zilele noastre La Isus, Așa ar fi venit acest tânăr Cu un Porsche în Magnum Ar un motor diferit, parcă nu știu ce, motor de barcă, nu știu ce, motor puternic. Modificat la Discovery, asta. Și vine la Iisus, ar vine la Iisus, ar coborâ din porșul lui. Iisus, el pe jos era atunci, nu avea încă mijloc de transport, el mergea și... ziceai, hei, Iisus, am măzit de tine, hei, aici, dumne, ce faci? Cum ești frate, știi la noi, România. Bărăte-mi cu claul. Și... Uh... Deci, Iisus, auză... Ce trebuie să fac eu ca să fiu mântuit? Atare mult aș vrea, adică eu sunt aici, ok, destul de bazat aici pe pământ, aș vrea să fiu și acolo sus bazat. Ce ar trebui să fac eu? O să uită Iisus la el, vede porșul lui, nu mă pot duce cu tură prin oraș, nu au zis asta se uită la el și Biblia spune că a zis să ai împlinit poruncile să -e iubești pe toată toate, toate ne-am furat toate ne-am curvit cu... nimic, îs perfect Uite, Iisus la el, incredibil, băiat în Porsche Cayenne n -o furat n-a înșelat pe nimeni n-a prea curvit, incredibil mă băiatul e de apreciat corect și Iisus, bravo, bravo. nu mai îți lipsește un singur lucru Se uită tânărul nostru bogat. Care e ăla? Ce? Vinde porșu și tot ceea ce ai. Vila, de pe deal. Um, Business-ul? business Tot. Și vină după mine. Să uită până la Iisus. Porșul făcut la Discovery tunigat vila tocmai a construit-o piscină tot nu se poate ce se iasă oricând porșii acum ce-a vrut Iisus de la el a avut Iisus nevoie de porșul lui nu a nevoie de porșul lui a avut nevoie de, avut nevoie de vila lui nu mă a avut nevoie de firma lui nu știți ce a avut nevoie Iisus de timpul lui timpul lui. Păi știi ce-a zis la sfârșit? Vine tot și nu au zis, gata, vin de tot și stai și joacă cărți. Știi ce-a spus? Vin de tot și urmează-mă. Iisus nu a fost interesat de porșul lui, a vrut disponibilitatea lui. Deci firma asta îți mănâncă orele. Cum vrei tu să vii cu mine, să mergem când tu trebuie să fii la firmă? Îți vine garda financiară. Acum vin pe tine să-ți orice bănuți, n la televizor, mergi și la copiește ăștia care dau recitaluri. O primit amendă, o fetisă de 8 ani de zile de la garda financiară. 10 lei amendă că nu și-au plătit, nu și ce taxă de recital. Credibil, nu și dacă ați la televizor. O fetisă și uite am la tata o scrisoare de la finanțe pentru mine. Amendă. Și blochează conturile părinților dacă nu plătește fetița ai de 8 ani amen. 8 în tația la omul recital. Așa că firma, dragul meu, îți spune, firma-ți mult timp. Dacă vrei să vii după mine, trebuie să lași totul și să vii după mine. Am nevoie de timpul tău. Bani, eu pot să fac bani. Vreți să facem bani? Hai că pescuiești aici și îți arat imediat bani peste tot. Nu e problemă bani, Am nevoie de timpul tău. Așa că mulți dintre voi esteți foarte ocupați. Aveți foarte mult timp. Uite, echipa asta, de exemplu, din America care au venit. Vă credeți că n-au vă ce face în America? Nu ăștia, n-au ce face în America. N-au ce face. Vine, vine aici în România, că n-au acolo. Se plictisez la Lemănie în America. Credeți voi că n-au ce face acolo? Că nu, știi ce au făcut de ei? Au pus deoparte timp. Să poată sluji. Ne au venit astăzi, i-am văzut. Fetele mutau, frate, de-alea calorifere Credibil, îi se, îi, îi lucrau aici mai mult ca noi. Cu tenii m-au plăcut de ei. Dar și-o pus deoparte timp. Dacă tu îți un job, lucrezi 10 ore pe zi, ce poate Dumnezeu să mai facă cu restul orelor? Ce să mai faci? Ajungi acasă, ești frânt. Mai mănânci o oră, deja e ora 10. Ce să facem? Deja programul la biserică au fost de la 6. Ce se fac cu tine? Deci la lucru. Nu am ce să fac cu tine. Și au avut tineri în biserica noastră de-a cursul timpului care au refuzat joburi mai bine plătite, dar care îi lua din timpul de biserică și de slujire, pentru că au vrut să rămână aici, să slujească. Am avut oameni care aveau diferite afaceri și spus, închidem, închid telefonul, gata. pentru că eu fac program, eu vreau să mă pun disponibil la Dumnezeu, să mă poată folosi. Așa că avem că vreau să fie în trupa de închinare, să cântă la tineret. Dar nu pot veni duminica că lucrează. Ai ales duminica să lucrezi? Nu poți să slujești aici. E disponibilitatea. Caută-ți un alt loc de muncă. Și până atunci, până îți găsești, nu te poți implica. Înțelegeți ideea? Deci Dumnezeu chiar are nevoie de timpul tău. Deci nu putem să facem lucrarea pe mesi. Când tu ești la 12 seara acasă, nu puteți să facem lucra aia. Sau vrei să te implici într-un departament și tu ești în echipa de volei, în echipa de basket, tot e echipa de șah, bingo, tot ce vrei la școală, te ești implicat în toate și vrei și tu să fii implicat la biserică dacă cumva îmi puteai să te folosi. Când? La unul dimineața? Ce să faci aici? Voi cu Iosif și te trimite Iosif să mergi după, ăsta, după câinele ăsta nostru că fuge la vecin. Ce să faci? Așa că un, un principiu e că oamenii lui Dumnezeu care au fost folosiți s-au făcut disponibil. S-au făcut disponibil. Aia sunt oamenii folosiți. Mi-aduc când eram la facultate, eram în Statele Unite, 99-2000. Și eram acolo și aveam șansa, aveam șansa să rămân. Aveam actele, puteam să rămân acolo și... Bine că puteam să rămân și cu familia prima, atâta, dar acum eram eu singur, era decizia mea proprie. Și erau o decizie de lua din partea mea. O rămân în Statele Unite și mă gândesc la cariera mea. Am și eu, fac o casă faină și un gard alb în jurul casei și o piscină și-i viața. Ori ascult de vocea lui Dumnezeu, mă pun disponibil, vin aici în România. E România, e România, țara mea. Vine aici în România și mă pun disponibil la Dumnezeu. Doamne, uite-te, sunt aici, folosește-te de mine. Crediți mă dacă eu eram în America acum, nu eram folosit de Dumnezeu aici. Eram acolo, în America. Așa că unul din lucrurile, dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu, e disponibilitate. Iisus spune o pildă cu oamenii invitați la masă. Spune că a pregătit o cină mare. Un banchet. Un banchet, o sărbătoare. O pregătit cea mai bună mâncare posibilă. O chema cel mai mare bucătar. Și e o invitată la masă pe invitații lui. O trimis slujitorul lui să meargă să... No, să confirme. E ok totul. Veniți, vă aștept diseară. O mers la primul. Te-așteptăm diseară la petrecere. au făcut șeful petrecere. Aaaa. I-a luat acum un teren A5-Smartin, vreau să fac o casă, trebuie să-l mă să măsor, vine topograful. N-am e, timp acum. S-a scusat, n-are timp ca are un teren. Merg la, merge la următorul. Era bæti ăștia trei, Silviu, uh, Dan și uh, Robby. Am luat-o cu porci. Trebuie să-i testăm dacă-s puternici, dacă aleargă bine, să vedem dacă putem nici. Am luat și niște boi ca să arăm pentru ei unde să meargă. De până, nu putem. Deci e invitanți, nu pot că o luat nu știu ce purcelaș. Vine după aia la David. Tocmai am căsări cu Teo. Să ne mergem honeymoon. Nu putem. Nu putem o zi să amânăm. Trebuie să plecăm. Îmi pare rău. Deci care e problema tuturor? Deci, care e tuturor? Primul indisponibil. Asta e problema lui, indisponibil. Al, do Al doilea un grup indisponibil, s-a Al treilea și el ocupat. Toate aceste activități, porcii, perenu. E toate sunt activități bune. A problema care e? E ți timpul care putea să vii la petrecere. Și Iisus îi spune că acest om, a zis, nu, bun, mergeți în piață, mergeți ăștia care e, pierde vare, nu știu ce fac nimic, chemați-i aici, că ei sunt disponibili. E au tot timpul, chemați-i la mine la petrecere. Și ori ajuns la petrecerea respectivă, toți cei care nu au fost invitați, băi, ori ajuns la petrecere. Aș vrea să te întreb astăzi, și pentru că trebuie să-ți pui întrebarea, Ești tu disponibil. Dacă Dumnezeu ar vrea să te folosească, te-ar putea Dumnezeu folosi. Adică când te-ar putea folosi? Acum, serios, când te-ar putea Dumnezeu pe tine folosi? Când ai timp să-i dai lui Dumnezeu? Eu apreciez foarte mult tinerii care sâmbătă, mă. Să dau weekendul lor pentru Dumnezeu. E incredibil. Aici avem tineri care vin aici weekend în loc să meargă să se bronzeze cu burtă la soare să stea la Apollo, vin aici și vin, vin la copii, vin, merg cu pâine și sare să își dedică timpul lor să fac disponibil. Să fac disponibil. Dumnezeu e mai mult interesat în disponibilitatea ta decât în abilitatea ta. Mai, mai interesant. Pentru că Dumnezeu are în împărăție mulți oameni cu abilități, dar nu-s disponibil. Și ce dacă are mare abilități? Nu, se, nu putem folosi. Să presupunem că am avea aici cel mai bun, să zicem că Adi ar fi cel mai bun stomatolog din lume. Deci are o mână de aur. El îi, dai un, îi dai un ac și el face o plombă dintr-un ac. Deci e un geniu, știi? Și ar, ar fi un obi, are o abilitate incredibilă. Dar noi ca biserică, noi nu putem beneficia de serviciile lui Adi că el e ocupat. El ce face? El vinde cartofi. Vinde cartofi la asel gros, la marele magazine. În e ocupat. Așa că și ce dacă avem unul cu mari abilități? Sau, de exemplu, acum el e mare chitarist. Va deveni un mare chitarist. Eu cred asta. Și, dar dacă, dacă de exemplu, în timp ce el devine mare chitarist, el începe, de exemplu, să să aibă, nu știu ce, business și orice, nu mai are timp. El nu mai are timp să-i dea lui Dumnezeu. Să, să, să se slujească de el. Păi da, e un mare chitarist. Băi, frații, avem în biserică un chitarist puternic. Păcat că nu, ne putem folosi de el. E tot ocupat. Disponibilitate. Când ești tu disponibil? Când ești disponibil? Deci trebuie să spui cumva, timp, dacă nu ești acum disponibil, Dumnezeu nu te poate folosi. Îmi duc aminte ca și tânăr, am spus, Doamne, vreau să... Nu aveam nimic, deci nu eram așa mult implicat să zic, într-o biserică la în momentul respectiv. Noi nu aveam o biserică atunci. Și era un timp în care încercam să auzim vocea mea și Doamne, ce vrei să facem? Și am zis, Doamne, eu sunt disponibil să te folosești de mine. Chiar așa am zis. sunt disponibil. Și am stat în camera mea, pe Constantin Otara, stăteam și mă rugam în camera, așa, Doamne, eu disponibil spunem de la ora asta la ora asta azi disponibil, ăsta aici, folosește mine în orașul acesta și vă spun sincer, știți ce Dumnezeu făcea cu mine? Mă trimitea din cameră au zis, du-te, și mă trimitea, eu mergeam unde zicea El mă duceam unde zicea El mă duceam, avea nevoie de exemplu să vreați cu cineva în Felix mă aduc la aminte. M mă trimis în Felix mers în Felix, în stația de autobuz erau, nu, nu am început, Dumnezeu m-a trimis să vorbesc cu El Am urcat în autobuz, că eram început să vorbim. Am zis, doamne, eu nu aveam biserică, nu aveam grup atunci, eram, ne, eram așa căutând, ce vrea Dumnezeu să facă unul aici, în România, dar eu am decis, eu să fiu disponibil, doamne. Îmi pun timpul de o parte, mă unde vrei tu, folosește-te de mine. Și așa am făcut. Așa am făcut. Și am văzut un lucru. că tu devii disponibil, Dumnezeu se poate folosi de tine disponibil. Vodminonile care sunt deplasat în viața mea, s-au deplasat pentru că m-am făcut disponibil. A zis aici sunt. A zis la pastoră, așa să ți disponibil. Ce darul crești că am, unde vrei să mă pui? Pune-mă eu, eu sunt disponibil, e aici. Azi aici. De, venit Kevin și așa e. M-a plecat, ori că aveam șecan, am venit la pastor în birou. Zis, nu, uită, nu stai mai aici să vă slujim. Ce vrei să facem? Sunt disponibil. Am venit să vă slujim. Unii dintre voi o să veniți la acest internship. E două luni de zile la salem pe vară, din iulie și august. Vă spuneți, suntem aici. Sunt disponibili. Patru ore, suntem gata. Dați-ne ce să facem. Fiecare zi. Vrem să lucrăm pentru drumul biserică. Patru ore pe zi. Dacă aceste trei vor fi îndeplinite, acolo să fii credincios. Acolo să fii învățabil. Și dacă o să fii disponibil, eu promit următorul lucru, baza pe cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu va folosi. În Isaia, Isaia spunea, m-au auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Eu, Isaia, am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Adică m-am făcut disponibil, Doamne. În anul 4, când eram la științe economice, profesoara șefă de catedră de la ăsti de la secția management avră îmi la mine și mi-a oferit să fiu asistentul ei la catedra de management. Și stajoase să vi alături de mine. Dacă dorești această slujbă pentru tine. Asistent la București la catedra de științe economice. Am stat și m-am rugat și-am Doamne, vrei asta tu de la mine? Am stat și m-am rugat și Dumnezeu mi-a răspuns. Noastră te-am chemat să fii un profesor la știință economă. Am mers și am răspuns că nu sunt disponibil. Am refuzat oportunitatea pentru că nu sunt disponibil. Când vine oportunități în viața ta, Îl întrebi tu pe Dumnezeu, Doamne, ar trebui să intru asta pentru că dacă la toate ești disponibil, Satan te va, va încerca să te ține ocupat. Va încerca. Fă și asta, fă și asta. Dar un lucru important. Ești tu disponibil pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru extinderea împărății, pentru biserica lui. Ești tu disponibil? Și uneori va trebui să refuzi unele ofertă. Pentru că nu ești disponibil. Așa că mulți dintre noi dacă am prinde mesajul ăsta, dacă am prinde ce înseamnă să fii folosit de Dumnezeu, să fii în să fii credincios, să fii disponibil. Eu cred că Dumnezeu s-ar folosi de noi și știu că unii dintre voi vă prinde ideea. Și vă spune, eu, Ted, aici sunt. Dacă Dumnezeu să folosească de mine. Și dacă nu ești implicat nicăieri, așa să pui deoparte când stai acasă să spui, Doamne, Uite, o în fiecare zi eți disponibil. Ce vrei tu să fac ora asta? Nu o să mai intru pe mes, nu o să mai fac, e vară. Știi care e chestia? Mulți intrați în vară. Veți timp liber. Ce ar fi să vă faceți disponibil la Dumnezeu? Doamne, chiar vreau să mă văd dacă e pentru mine acest internship. Să fiu aici fiecare zi, de luni până joi, patru ore pe zi, și să slujesc biserica. Ce e nevoie să fac? Să-mi disponibil. Și când tu faci asta, Dumnezeu face minuni prin tine. Cinci de oameni au fost adunați, ama, într-un loc. Și unul singur a fost disponibil să-și dea sandwich-ul lui. Unul singur, un copil. Și aia este cineva mâncare aici. Acum, ori nimeni nu și-a dus mâncare, ceea ce... Bărbați și ăștia, dacă erau ca și călin își spunea în valiză și franzelă și salam. Dar nu a fost nimeni disponibil să-și dea sandwich-ul afară de un copil. Ei, am eu cinci băini. Am doi pești, m-a pus mama, doi pește au prins din lac. Poți folosi Iisus chestia asta? Nu vă scăte din aia cinci mii, nu mai a avut nimeni mâncare acolo imposibil, mă, să n fi avut nimeni mâncare. Singur, au și de-aștia flămânzi, de-aștia care îți flămânzi. Dar unul singur a fost disponibil. Și Dumnezeu a făcut o minune. și ce-i fain? Când tu pui timpul tău, nu, poate nu-i mult, nu-i mare lucru. La Dumnezeu nu căută mare apără nu-și abilității, el căută disponibilitate. După aceea îți dă abilitatea. Amin? Dacă voi veți fi credincioși, că voi veți fi învățabili, Și dacă voi veți fi disponibili, Dumnezeu se va folosi de voi. Și va face minori. Haideți ne rugăm. În această seară, Tată, te rog, ca tu să ridici oameni din acest loc care să-și dorească să fie folosiți de tine. Panacompatenostiul ce seamănă să fie folosit de tine ce care e prețul ce ar trebui să facă. Dar în această seară, ceva unde pușe se stârnească în inima lor, să spună: "Aș vrea și eu să fiu folosit de Dumnezeu. Aș vrea să eu să fiu folosit, să văd minuni. Aș vrea să mă pun șeu a spus eu, eu iată-mă, trimite -mă aici o să pe unii dintre voi, poate Dumnezeu vă cheamă să mergeți acest festival de misiune. Pe unii dintre voi, Dumnezeu astăzi vă cheamă să vă gândiți bine la acest internship de două luni de zile, în timpul verii. Luna iulie și luna august. În care veniți și slujiți patru ore pe zi și la biserică. Aș vrea să lași cadoul Sfânt să-ți să, să vorbească și lucruri care până acum poate n-ai știut de ce nu ești folosit de Dumnezeu. De ce nu ești folosit de El? Și poate a acum îți dai seama de ce nu ești folosit. Acum poate îți dai seama, poate îți se lipsește unul din aceste condiții, nu le îndeplinești. În asta Dumnezeu vrea să schimbe ceva în tine pentru că vrea să te folosească pe tine. De aia ți-a venit, de a venit astăzi și ți-a vorbit pentru că vrea să se folosească în vara asta de fiecare dintre voi. De fiecare dintre voi. Și numai în vără asta, în anii în care vin, vrea să te ridice, vrea să te promoveze, vrea să te ridice într-o lucrare la care te-a chemat, nu trebuie să fii credincios, învățabil și disponibil. Mă rog, Doamne, ca Tu să vorbești fiecare tână din acest loc și mă rog cuvântul Tău, Doamne, să pătrundă adânc. Se faci credincioși, se faci învățabil și se faci disponibil. În timp ce stai și te gândești la care îți lipsesc ție, aș vrea să pun întrebarea dacă este cineva în acest loc. Și...